Втората идея за размисление, мистичната мъдрост на Алхалач. Щастието е тъмнина, а красотата е разбойник. Щастливия човек е част от тъмнината, защото е заблуден от своето щастие. А красотата е разбойник, защото тя е завлякла много хора. Тя е изкусила всички, които не са достойни за Бога. Да избереш красотата пред Бога е велико падение. Красотата е отвлякла душите на много хора. Така, както красотата на Луцифер е овлякла милиарди ангели. Когато красотата на Луцифер засия, тя повлече много ангели и ги ограби. И тя се скри, после се скри. А те станаха хора, е падения. Красотата умее да прониква в човекът и да го ограбва като разбойник. Но Алхалач ограби красотата. Който е щастлив, това е човек, който е изгубил пътя си. Щастието е унищожител на човекът, без той да разбира това. Докато човек е щастлив, той е заблуден. Кое е злото в щастието? Злото в щастието е това и е в това, че на щастливия човек е, не му е дадено преданост към Бога. Най-важното нещо. Не му е дадено. И затова той е заблуден. В щастието има скрито зло и само когато човек преодолее злото в себе си, само тогава ще отключи своят път. Който мисли, че щастието е избавление, той е неверник, той е невежа. Щастието е заслепител. Страданието е онази скрита милосърдна любов, която слиза върху щастливия човек, за да го спаси. Но не винаги щастливия човек разбира своят спасител, страданието. Страданието и е диханието на Бога, тайната на Божия замисъл. А когато то ти просветли, страданието, когато то те просветли, остава само свободата, вечността и безкраят. Само мъртвите говорят за религия, но Аллах ми каза, не добавяй на чистотата религия, за да не я отцапаш. Че не добавяй на чистотата религия, за да не я отцапаш. Питат ме, казва Алхалач, ти защо не четеш Корана? Казах им, ако живееш по законите на Бога, по законите на любовта, тогава Коранът е нужен. Казва, Бог решава доколко да се приближиш до Него. Ето защо така трябва да практикуваме това, което ви казах в Дена. Така трябва да практикуваме, че да печелим все повече доверието на Бога. Не на приятели, не на глупавото обществено мнение, не на хора, не на хора, нито на ангели. Да печелим все повече доверието на истинския Бог, на Учителя. Така. Бог в нас извървява пътя си към самият себе си, но ние трябва да му дадем условия. И казва, аз не познавам религията, аз познавам само Бога. Щастието е сформирано от иллюзорна енергия. И затова ти не можеш да растеш в него. Можеш да растеш само в страданието. И наистина е така. Можеш да растеш само в страданието. Щастието нищо не сее. Само страданието е сеятел. Казва, камъните са леки, щастието е тежко. Каманите са леки, щастието е тежко. Изключителен мистик. Тук няма да го коментирам. Казва, страданието е райска градина. И после, не е страшно страданието, а страшно е да си щастлив. Щастливия човек е птица без крила. Без страданието нямаше да имаме крила. Нямаше да имаме свобода. Щастливия човек е лишен от преданост към Бога. Така.